ויישם את נפשו וכפו, וייחת פלשתי, ויעש ה' תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה תחת בדם נקי להמית את דוד חינם? וישמע שאול בקול יהונתן, וישבע שאול, חי ה' אם יומת. ויקרא יהונתן לדוד, ויגד לו יהונתן.